A continuació recordem les entrevistes amb els candidats a l'alcaldia de Tiana fetes en el programa especials d'eleccions d'ahir diumenge a càrrec de Patrícia Palomino, just després de conèixer els resultats. Parlem amb la candidata socialista, Esther Pujol. Molt bona nit. Hola, bona nit. Doncs primer de tot, felicitats, per, perquè la força més votada en aquestes eleccions ha estat el partit dels socialistes. Moltes gràcies. Primera reacció, Esther, com estàs?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 de candidat després de molts anys amb una figura tan destacada com havia estat Ferran Vallespinós. Sí, sí, sí, sempre no ho hem amagat mai, era un repte, però jo crec que hem complert els, les expectatives i per nosaltres jo crec que justament el fet de que fos considerat un repte ha fet que encara anéssim a més i mobilitzéssim més tant els companys de dintre com els veïns i les veïnes de Tiana de fora, no? I en aquest sentit la resposta està clara, tornem a ser la força més votada. La força més votada. I ara, doncs, quin serà el futur? Sé encara és eh, molt, molt d'hora, no?, per començar a parlar, perquè tot just coneixem els resultats electorals, però suposo que de cara a demà, doncs, veig que molta emoció, de cara a demà caldrà posar-se a treballar, no? Bé, bueno, jo sempre ho he dit, que el dia 23 no, no descansàvem, que el dia 23 eh, era ja dia de feina, i, i per tant nosaltres sí que avançarem amb tot el que sigui necessari, per, per donar a Tiana la millor opció possible de govern i, i sortir d'aquesta paràlisi. Hem de dir que, que bé, eh, el pacte de gent per pogués de Tiana i Convergència i Unió, si es volgués reeditar, doncs, eh, podrien aconseguir tornar a, a governar Tiana. Com, com veu el panorama de, de pactes a, a partir de demà? Penso que no té res a veure la situació del 2007 a l'actual. Per tant, no podria descartar torno a dir. penso que no té res a veure la situació del 2007 a l'actual. Uh -huh. Bé, si sí, més no, eh, en aquest període doncs, eh, de campanya, sí que cap dels partits s'ha tancat la porta, però sí que es plantejava com un repte molt difícil el de pactar, per exemple, doncs, el partit dels socialistes amb gent per progrés de Tiana, i en aquest cas no sé si en aquestes alçades, doncs, amb aquesta victòria sobre la taula, es plantegen doncs, alguns punts en els quals el partit que tenien al davant eh, doncs, podrien pactar o no, amb, uns, amb unes premisses? A veure, jo crec que el que és més necessari en aquests moments és dotar Tiana d'un grup, d'un govern, d'un govern municipal que doni, que posicioni Tiana en el mapa, que l'arrenqui d'aquesta situació eh, de paràlisi respecte a l'economia, respecte al comerç, eh, que justament faci front als reptes que té en matèria d'educació, matèria de desenvolupament local. I haurà de ser aquest govern el que assumi totes aquestes necessitats i que sigui la millor opció pels veïns i les veïnes de Tiana, sens dubte. Uh, no l'entretenim més perquè segur que tenen moltes ganes de, de celebrar, però podem dir que objectiu assolit amb aquests quatre regidors que aconsegueix el PSC a Tiana mantenir? Sí, sí, del tot, total. Em penso que hem tret uns 900 i pico, 930 vots, crec sí. que són 10 vots menys que en l'any 2007, amb la qual cosa tenint en compte... El, el, el canvi de cara, tenint en compte la renovació de la candidatura i tenint en compte que estàvem a l'oposició, jo crec que, sens dubte, això ha sigut un, un èxit per part de tot el partit dels socialistes atiana, eh, brutal, brutal, importantíssim. Bé, doncs com dèiem, Ester Bujol, felicitats i doncs esperem que en els propers dies puguem tornar a parlar en aquest cas, doncs, per anar actualitzant de com queda l'Ajuntament de Tiana, com dèiem, en aquest panorama de pactes que començarà aquest dilluns. Esther Encantada de tornar-vos a rebre quan sigui necessari, òbviament. Perfecte. Que vagi molt bé. És moment, com dèiem, de saludar el cap de llista de Convergència i Unió, Enric Nolis, bona nit. Hola, bona nit. Doncs com valorem aquesta jornada, els resultats que deixen a Convergència i Unió com la segona força més votada amb 770 vots? Quines són les primeres valoracions? Bueno, jo no tinc encara la, la suma, ni, el, ni els regidors, ni tot això, encara no tinc. Puc calcular amb vosaltres? Tres, sabeu, o... tres regidors per Convergència i Unió, tres regidors per Gent per de Tiana, dos regidors per Esquerra Republicana, un regidor pel Partit Popular i quatre regidors pel Partit Socialista de Catalunya. Molt bé. Aquests són els resultats definitius, és a dir, com dèiem, quatre pel PSC, tres per Convergència, tres per Gent, dos per Esquerra i un pel Partit Popular. Molt bé, doncs el, el que et puc dir és que eh, felicito al partit guanyador, al partit socialista, eh, que és el partit que, que ha sigut més votat, i felicito els, els partits que, que han pujat, que és el partit popular, el partit d'Esquerra Republicana, i em felicito a mi mateix perquè el Comerç de la també és un partit que, que ha pujat a dintre de la... Del, dels resultats eh? perquè tinc més votacions que les, les, coses, les que es va tenir uh, la veritat és que amb el que m'agades de dir el panorama és, és complex però bueno, jo faig una, una valoració absolutament realista les meves expectatives no eren aquestes les meves expectatives és de tindre un mínim de 4 regidors que no he per pel que m'acabes de dir per tant, eh, he quedat per sobre tot el que, el que eren les més expectatives. I ara haurem que veure com, com ens posem a enraunar amb els nostres, amb els nostres amics per veure quina, quina composició del Govern s'ho ha passat fer. En aquest moments està decebut? No, no, no sóc absolutament realista amb la situació i el que no estic és satisfet eh? perquè seria satisfet si hagués complert els objectius que jo m havia plantejat i des del començament em vaig plantejar uns objectius que era ser opció de governar però encapçalant l'opció de govern i aquesta, aquesta situació pues, ara està molt més complicada. Creu que d'alguna manera l'electorat tianenc ha castigat els que han estat els últims 4 anys al davant al capdavant del govern de Tiana? No, no, no jo crec que l'electorat el, el tianenc ha, ha actuat com, com forma de consciència i, i, i hem de ser respectuosos amb el que, el, amb el que els, els electors ens diuen en el, en el moment d'anar a aplicar el vot. Bé, eh, Enric Nolis, eh, li deixem que, que continuïm aquesta jornada electoral, que com dèiem estan doncs, tots junts eh, de la Convergència i Unió a l'Espai Tiana i suposo que demà començarem a fer feina, o, o si més no demà passat, a fer feina de començar a parlar, no? Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Enric Nolís, moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Estem en disposició sí. de poder saludar el candidat del cap de llista de Xemp pel Progrés de Tiana, Emilio sí, bon. Bona nit. Bona nit. Doncs primera valoració, com dèiem, ara fèiem repàs de com havien quedat els vots i Xemp pues, a Progrés de Tiana havia quedat com a tercera força més votada. Com ho valora? Sí, primer felicitar a la força guanyadora i a la seva candidata, que ja li he trucat a una, una mitja hora, i després el eh, nostre resultat doncs, no és el que esperàvem, és un resultat negatiu, i per tant, doncs, en fi, no, no, és, no estem contents. Estem contents amb la feina feta i no estem contents doncs, amb el reconeixement que hem tingut. Aquesta és la nostra primera valoració. Hem de, hem de dir que, doncs, que la nostra companya ens comentava que també havien aprofitat aquests, aquests moments, primers moments de valoració per fer una mica d'autocrítica. És així? És hora també de fer els deures de manera interna? D, a veure, hem de fer totes les anàlisis, hi ha un factor clau que sembla que és per al primer terme és que una part de la l'electorat nostra de fa 4 anys que ens va donar recolzament pel canvi a Tiana i tal doncs aquest sector doncs no, no ha trobat bé el que hem fet en global o en algunes qüestions més o menys puntuals i, per tant, doncs, eh, com que és un vot eh, que no és de fidelitat de partit, doncs s'ha anat en un par a altres opcions, sembla ser que la Seguritat Catalana i potser alguns d'Esquerra, o altres a l'abstenció, que és una abstenció també bastant important. Per tant, sí, una part del nostre electorat, doncs no hi no ha agregat el que hem fet o els pactes que hem fet i ha deixat de votar-nos. I, en canvi, hi ha un altre vot nou que també tenim, que no ha compensat prou, doncs, la i sí, l'abandonament la, la, de, de part de l'elaboració de fa 4 anys. Aquest és el factor clau que ens deixem no ser primera, a primer com vull. De cara, a, els estic preguntant a tots els partits polítics, de cara al doncs, panorama dels pactes, veiem que si Convergència i Unió i Gent per Progrés de Tiana decidissin reeditar el pacte, podrien continuar governant. Com ho planteja? No, a veure, que jo sàpiga no, no podrien continuar governant. La distribució provisional d'escons que nosaltres hem fet em sembla que al comerciatge li surt 3 i a nosaltres 3 també. No sé si tenim alguna dada perquè està treballant. Cert, però... estic veient. Sí, sí, sí, cert, cert. Tres cadascun. Tant, no, És veritat. Això sí, no suma, sí, sí. però a banda d'això nosaltres ja vam dir-ho abans d'acabar la, la campanya que, que un cop ha fet els, eh, els resultats, la força guanyadora que es posi posar fil a l'agulla i a treure un govern de majoria. Sembla que Tia no necessita una majoria estable, absoluta, que no sigui circumstancial i que li toca doncs, fer converses a, a qui ha guanyat encara que també ha perdut un regidor però té un regidor més que els altres i més bons que els altres per tant li toca intentar fer un govern de majoria i nosaltres vam dir estàvem distors de parlar amb tots tant si guanyàvem com si no per veure com pots aconseguir aquest govern de majoria estable partiana amb una amb un programa de, de progrés i de venç que no caigui en el en el perill de les detallades en temes fals com educació al medi ambient, per exemple, o, o en el social. No? Aquests són els nostres criteris i el mateix que vam dir abans de les eleccions ho diem ara, no, no canviem de, de proposta. Doncs, uh, Emili Muñoz, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Radio Tiana i que acabin de passar una bona jornada electoral, que suposo que tenen ganes també de descansar una estona. A això mateix, gràcies. Moltíssimes vosaltres. gràcies. Uh, bona nit. De bona nit. I ja podem, estem en disposició de conèixer les primeres impressions dels resultats electorals. És del cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gós, que tenim al l'altre costat del telèfon. Molt bona nit. Hola, bona nit a tots. Doncs suposo que haig de felicitar la formació i al cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya per a bé haver doncs, re recuperat, en aquest cas, dos regidors per l'Ajuntament de Tiana. Sí, la veritat és que estem molt contents, eh, han estat unes eleccions molt, molt, molt igualades i pensem que en té uns resultats òptims i que el centre de treballar una altra vegada segon regidor ens convertirà en una formació decisiva per formar govern en un futur tianà. Hem de dir també que, que bé, doncs, que presentàvem aquestes eleccions municipals subratllant també la presència per primera vegada de solidaritat catalana per la independència i de quina manera, doncs, podia fer una mica separar el vot eh, independentista qui tia i pen robar-li una mica de vots a Esquerra. Eh, suposo que aquesta opció ja l'hem descartat, no? Bé, sí, en els anàlisis que hem fet eh, queda demostrat doncs, que fins i tot eh, traiem aquests pots d'aquesta formació nosaltres hauríem obtingut els mateixos resultats, per tant la nostra valoració en aquest cas no, no varia i estem molt contents dels resultats obtinguts. I a partir de, de demà, de demà dilluns, a, a l'hora de començar a treballar i a parlar i a posar sobre la taula els possibles pactes, mmm, què podem contemplar, contemplar com a futur pacte? Perquè en aquest cas doncs, recordem que si Convergència i Unió i gent per poes de Tiana doncs, decideixen pactar, doncs, ho podrien fer per reeditar el seu govern, però també recordem, per exemple, que, que si Esquerra Republicana vol pactar amb el PSC també podrien formar govern. Bé, ara no és, no és moment de parlar d'aquestes coses, segurament demà dilluns tampoc. El que passa a demà és, és descansar, analitzar els resultats i, i bé i a partir d'aquí doncs establir converses amb, amb qui calgui. Nosaltres hem dit des del primer moment que tenim un programa del qual estem molt contents, que ha estat un programa elaborat amb la col·laboració de la gent de la secció local i a més a més amb aportacions d'altres doncs, ciutadans de Tirana i per tant el que farem quan ens a negociar negociant qui sigui doncs és, és posar aquest programa sobre la taula i, i treballar en base d'això. Però si més no sí que s'afronta aquest nou període amb il·lusió, suposo. Home, i tant, i, tant, i tant. els resultats han estat, han estat molt bons i realment estem molt contents de la feina feta i agraïm enormement doncs, aquest suport que hem rebut per part de molts ciutadans i ciutadanes de Tiana que han vist la nostra opció. És una opció de pes i que, i que compta i que ara participa en un futur govern que anem. Doncs uh, Jordi Gos, moltíssimes gràcies i felicitat pels resultats. Gràcies a vosaltres, bona nit. Déu, bona nit. Uh, anem a un altre dels partits minoritaris de, del que serà el nou govern de Tiana i diem minoritaris perquè ha aconseguit un regidor, ha aconseguit recuperar un regidor que és el Partit Popular i així que saludem uh, el seu candidat Manol Gonzalo. Bona nit. Hola, bona nit. I felicitats. Doncs pues moltes gràcies. Que gairebé estic moltes felicitant gràcies. a tothom, però suposo que es valora com una bona notícia el fet de recuperar aquest regidor. Bé, bueno, per nosaltres era, era bàsic perquè després del treball que he desenvolupat des de l'any 95, eh, llàstima haver-lo perdut l'anterior legislatura, doncs al Partit Popular estem molt contents d'haver-lo recuperat i haver quedat a molt poc espai d'aconseguir el, el segon. En aquest cas també doncs, una feina suposo que dura al llarg dels últims temps. Recordem que, que en les últimes eleccions municipals es presentava una altra candidata, que era la Ramona Martos. Recupera Vostè bueno, ha recuperat en aquest cas doncs, la primera posició com a cap de llista en aquestes eleccions municipals. Creu que ha tingut alguna cosa a veure a la seva cara? Bé, bueno, això... Mira, jo crec que és el partit el que, el que ha treballat, la Ramona eh, per qüestions eh, que ja sabeu, per qüestions de treball doncs està la candidatura ha treballat també per, per, per l'esforç que ha suposat doncs pel Partit Popular poder recuperar aquest, aquesta regidoria i des d'aquí doncs vull donar les gràcies a tot l'equip el treball que han fet que ha fet a, a més doncs eh, tornar Ajuntar la Mesa de d'Ajuntament. A més també, doncs, preguntar-li en aquest cas, doncs, la seva postura de cara, a l'hora de poder pactar amb els diversos partits polítics que, doncs, que es trobaran a l'ajuntament, quina és la seva posició? Bé, bueno, nosaltres farem tot el que, que es pugui per, per la bona governabilitat de Tiana. N Hi ha un programa de propostes que nosaltres tenim a sobre de la Mesa. Jo crec que hem de parlar, és l'hora donada a la situació econòmica i financiera d'Ajuntament, com vam explicar en tota aquesta campanya, eh, dos, ni haurà que elegir eh, totes les propostes, ni haurà que elegir programes, confrontar-los i en funció de lo que es cregui adient i necessari, Pues, eh, optaren part per, per fer. Eh? Jo crec que els proper dies són dies de treball, també dies de, confro de confrontació o de confirmació d'aquests programes i en funció de el que podem arribar a parlar i del que podem arribar a poder fer en funció de la situació, torno a dir, econòmica i financió d'Ajuntament, doncs pues, pues veure quines són els objectius i en funció d'això doncs, eh, doncs mirar de tirar tot aquest eh, treball que tenim eh, en quatre anys endavant i millorar eh, tota l'estructura d'Ajuntament, de, de la situació en tot el que es pugui. Doncs Manuel Gonzalo, candidat del Partit Popular a Tiana, com dèiem, recupera un regidor dins de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Doncs pues, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu, bona nit. Que estem en disposició de poder saludar, eh, doncs, per fer una valoració, al cap de llista de Solidaritat Catalana per la Independència, Josep Maria Viaplana. Bona nit. Bona nit. Està complicat localitzar-los, eh? Sí, sí, sí, perquè és que jo arribo de viatge ara mateix. Bé, si més no, sí que ens alegrem de poder conèixer les primeres impressions després de tenir doncs, ja confirmats aquests resultats electorals que descarten que solidaritat pugui aconseguir un regidor a l'Ajuntament de Tiana. Com ho valoren? Home, doncs pues que, bueno, que ha estat una llàstima, que per, per molt pocs vots no hem pogut tenir representació, de la veritat, i felicitar especialment als que han guanyat i, sobre, i també els d'Esquerra Republicana perquè han, han, han tret dos regidors i d'alguna manera l'independentisme està ben representat en l'Ajuntament de Tiana, cosa que ens hauria agradat que nosaltres també i que haguéssim sigut tres, tres regidors independentistes. Però mira, una altra vegada serà. I ara la pregunta que està sobre la taula és ha valgut la pena tant d'esforç? Sí, sí, sí, sí ha valgut la pena no tant pels resultats sinó per tot el procés perquè hem conjuntat un equip de gent que ens hem entès molt bé i jo penso que això tindrà una continuïtat tant en reforçar el que era l'esperit de Tiana Decideix com en bueno, potser una mica el que ens falta ver l'experiència a nivell del treball del que és a l'Ajuntament i això és una feina que pensem fer d'aquí a 4 anys evidentment de tenir més experiència en conèixer els, els, tots els temes que, que es couen a l'Ajuntament conèixer els continguts plens, tot això que és el que anirem fent per, per d'aquí a quatre anys, doncs, mereixer que els, els tianens ens posin, ens posin a dins de l'Ajuntament. Doncs, eh, en Josep Maria Viaplana, eh, el que fem és eh, doncs, això, eh, encoratjar-los eh, i en aquest cas, doncs, eh, recordar aquests resultats electorals que els recordarem ara mateix i moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Tiana en uns moments com aquests. No, home, no, I més a més gràcies a vosaltres per tota eh, la feina que heu fet i tot, tot el que heu ajudat a donar-nos a, donar a conèixer. Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bona nit. Vale, bona nit.